Dit is net so skyns na 7 uur Zuid-Afrikaans tyd 9.10.05 En like ons so 30 secondes En Jy is baie baie welkom Jy is ingeskakeld by Net Radio SA Net Radio SA En ons saai ook uit in alliantie Met FM stereo So ook Baie mooi goeie naand Welkom aan elkeen van FM Stereo se gereelde luisteraars en dan uit die aard van die saak net Radio SA se luisteraars Die program wanneer jy luister op die oomlik is oordenking ander woord ook daarvoor meditasie of dan bepeinsing waar een mens die woord van die Heere bepeins, oordenk of daar oor mediteer Hoe dit ook al sy wat er een van daar die woorde jou pas gebruikt het En dit is wat ons hier graag doen En ek gee weer vir jou die webwerf adres van Net Radio SA www.netradiosa.co.za By die webwerf kry jy al die noodzakelijke inlichting Al die omroepers en hulle tye van uitsending en die uit die aard van die saak die verskillende programme wat uitgesaai word en daar is ook so even sy rondom die omroepers maar belangrik vir my is die archief waar een mens kan gaan luister na vorige uitsendings Indien jy na enige van die uitsendings, wat al reeds uitgesaai is, wil luister, dan kyk jy by die archief, dit word so ingedeel volgens die maande, en soek dan maar na jou program, jy kan soms so online luister daar, of jy kan het aflaai en dan luister op jy oeie tyd. Maar hoe dit ook al sy, baie welkom, en ons sy saai wereldwijd, Al sê met die internet golve gaan ons recht die ganse aardbol. So dit is prakties moendlik dat enige mens enige plek op aarde kan luister. Ons weet nou ook van die beperkinge rondom tydzones. Ons val hier binnen in een specifieke tydzone en as mys nou hiervan uit Suid-Afrika, daar aan die suidpunt van Afrika is, of hier aan die suidpunt, en rechtop kijk, Afrika, Noord-Afrika, daarboe na die Arabiese wereld, en nog verder aan door Europa, en nog verder noord tot in Rusland, waar ek weet my boete Pieter Gewoonlik luister Peter Erasmus Hy luister gewoonlik daar uit Saratof Maar is een verskrikkelijke bezige man En ek weet hy is ook nie altijd eers in die land nie Maar indien hy luister, my welkom En ook al ons luisteraars enige ander plek in die wereld Ook hier in Suid-Afrika Enige stad, enige dorp, enige plattelandse omgeving, plaas Waar jy ook al mag wees, jy is baie, baie welkom by hierdie program Oordenking, waar ons die woord van die Heere oordink Omdat ons nou wereldwijd uitsaai Ek maar in die geloof een paar verskillende tale waarin ek groet en gewoon ek begin ek so in die rissiese taal met Strafoetsja of Privet, mense in Russies, iemand groot, wat jy nou baie goed kende, sê mys Privet, anders sê mys Drafoetja. En in die Arabische taal, sê ons Salam alikum, maar daar is ook ander twee streke, waar die woord Mergebaan gebruik word, en dan ook Alain was Salam. En in die Duitse taal, sê ons Guten Abend, en in Die Nederlandse taal sê ons goed in avond, die avond ken ons daarom in Afrikaans En in die Hebrewse taal sê ons shalom, Grieks, Kalimera En in Afrikaans goeie in die Engels sê ons good evening So ek hoop dat jy rustig voel en thuis voel Want ek dink as die mens nou ergens by iemand aankom en jy het nog nie gegroet nie, dan voel jy nog nie rustig nie, voel jy nog nie dat jy kan sit nie, sta nie maar daar rond. Maar dis nie nodig om rot te staan nie, kom maar sit, rustig wees, en rechtig ook probeer om te ontspannen, ek weet dis moeilik. Baie van ons mense kan nie rechtig ontspannen, ontspan eers vanavond as hulle gaan slaap en dan is kruil het ook nog moeilik recht om dan te ontspan maar hoe dit ook al sy, as dit veel moordelik is om rustig te sit of te le en te luister en al die verskillende technieke wat ek al met jou bespreek het op het donderdag om jou lichaam te ontspan en ook jou sielsdimensie daar waar al die gedankerij aan die gang is sal het goed wees as jy net dan vir so een stonde kan ontspan en terwyl jy nou bezig is om te probeer om te ontspan luister ons hier na Back to Basics wat vir ons gaan syng terwyl jy en ek kiek luister en hulle syng Jy yeah, wanner gaan nie ons kom hou in die wereld wat vergaan. Ons woord van al die hardbevings in die oorlo en die vloede wat hier ons beskryf in die laaste tyd. Hier ja, sal jy asjeblief gauw kom bid, dat die tyd nou aan breek. Dat hy nou op die wolke kom en dat elke het nie voor hy sal buig en sal beleid. Hees ons God. Nog een dag en nacht en ons leef in gebed,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 jy kom saam al seen en ons sal een die licht ontmoet ons sal nog in ons lichaam wees en meteen sal ons veranderd wees ja in die gees sal ons saam nie wees wat in die lushoek wacht, sal saam met ons wees in die dag. En as die jere Jesus kom, en die engele saam met hom, hy is alleen, wat ons kan red.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 Ons weer na die ons saam gaan neem, Na die huis van die vader. Ja, jy is aangeskakeld by Net Radio SA En jy luister na ons program Oer Denking En ek is Dr. Tine Eilers wat uitsaai vanuit Airenu Die staat van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika praat so begin met jy oor verskillende golve, soorte van golve het is mys by die dam, sê nou maar jy staan nou ergens by die dam en jy vat die klip en jy gooi hem daar in die dam en sal jy nou sien hoe daar solke concentrische cirkels ontstaan, reg rond om die plek, al jy nou die klip gegooi het spring die water op en dan maak hy nou soek golfies wat so uitkring Nou, wanneer een mens begin om een studie te maak van verskillende soorte golwe en sy so jy besef hoe beperke mense kennis eindelijk is rondom al die hoop en hoop en hoop golwe wat rondom ons beweeg wat uit ons uitbeweeg maar wat ook na ons toe beweeg alles alles golwe verskillende frekwensies van van golwe nou as jy by voorbeeld in die hospitaal iemand gaan besoek wat nou aan een monitor gekoppel is wat nou die hart ritme, nou meet en dat daar tentoonstellende grafiese vorm een grafiek dan van die hartse impels wat ek net eers so by die daar oor praat net dat ons gewoont raak want baie van ons was ons daar in hospitaal en het daar langs een patiënt gestaan en gekyk na die meeste van die skerms van daar die monitor so groen maar is ook ander kleren dank ek het al blauwe skerms ook gesien, en dan beweeg daar nou so'n klein liggie, in een patroon vorm, wat die mens fascineer as jy daarna kyk, en as mens nou een studie daarvan begin maak, en opleeswerk doen, en jy mens kan selfs op, die internet, by Google gaan kyk en daar sal duisende, duisende sulke preenties vir jou wees om te kan kyk na daar die ritme wat as alles reg is in die hart praat nou van hier die pomp hier binnen in die mense boskas dan noem my mens dit nou a sinus ritme sinus rhythm dan is alles nou in orde met die hart sy ritme met daar die grafiek wat jy daar staan en kyk maar een mens moet daar geleerde oog geën dat jy kan uitmaak wat die aangaan anders is dit om een net like soos een klein baliekie licht wat op en af spring daar en dit sê nou nie veel nie tot die mens nou weet wat in daar die bepaalde golf gebeur. Hoekom lyk die golf nou specifiek so? Nou as mens die golf sou analyseer, daar die hartritmisse golf, dan staan het bekend nou in die akademische taal as een PQRS-T golf, PQRS-T golf. Die golf en hy peekie R-S-T verteenwoordig al die verskillende segmente van daar die golf, wat om elke keer herhaal, hy herhaal om elke keer, 72 keer per minuut, as alles nou in die hartse risme risse ritme nou reg is, en korek is, en gezond is, en so as ritme, dan kan hy dit mooi analyseer, mens doen het, mos nou maar gewoon ek nou nie vanuit so'n bewegende golf patroonkie nie, maar een wat nou staties wat geteken is en nou voor jou leer op een stuk papier of van een boek en wat nou daar geanalyseer word, dan kan die mens nou mooi sien hoe hier die golf lyk wat omselk elke keer weer herhaal en herhaal en herhaal Nou, voor voormens nou die golfie kan onderzoek, moet die mens eerst die hart self hier die pomp hier binnen in ons baarskas. Dit wat jy kan voel klop, as jy jou hand daar op jou baars sit, so min of meer in die middel, maar meer neig na die langer kant toe, dan kan die mens dit voel, of as jy daar by iemand sy so baars luister, dan kan jy dit hoor en as jy nou nog een stetheskoopok op jou oore sit, dan kan jy dit nogal baie mooi hoor, dan hoor jy daar die kenmerke, kenmerkende lipdup lip geluid, en as jy nou die borstkas opmaak, en ek sal miskien maar nou nou dier die proces gaan, hoe my so een borstkas nou opmaak, so dat jy nou die haard kan sien en dan ook as mens nou nog dieper kyk as net die oppervlakte van die haard na die verskillende elemente wat aan een mens haard teenwoordig is so jy daar die grafiek daar die PQRST grafiek so dat jy jy dit ook nou kan analyseer en verstaan wat die aangaan dit is net te ingewikkeld nie Uh, enige iemand kan het verstaan maar ek wil ons by so weer na muziek luister kom ons luister bykie na rustige muziek van de Woerak waar ons hier die snit het by name the New World Symphony van de Woerak Jy is ingeskakeld by Nuit Radio SA En jy luister Na ons program Oordenking En die onderwerp wat ons Vanavond bykie na kyk Is die verskillende soorte van golwe Wat die mens met te make het Vooral hier in jou In jou hart En wat sê hier pomp wat hier binnen in die mense Borskas Jou bloed circuler Maar ons gaan ook kyk na die golwe in ons brein Die bruin golwe. Maar nou eerst die hart As mens nou gaan vir hartchirurgie en jy le nou al klaar onder narkoese daar op die operasietafel en alles hier by jou borstkas nou skoongemaak en het is nou kiemvry, daar is nie meer kieme wat daar rond beweeg nie Dan sal die chirurg nou sy skelpel neem, sy baie skerp mes en daar snu een snit maak want die mense moest nou een borsbeen die sterne met borsbeen reg in die middel as jy so voel, as jy voel, hard, dan is hard en is een been daar recht in die middel waar aan jy ribbes ook vast is en dan snu mens nou maar tot op daar die been en brand al die klein aarkies wat nou bloei terwyl jy gesnui het nou toe, dat het oppe bloei en dan is jy nou op die been, en dan saag een mens nou door die been, en nou nie daar en al daar die detail in nie, en as die been sy aarkies nou ook gestop is, dat daar nie bloeding is verder nie, dan maak een mens die bors nou redelijk oop, jy trek, dan nou die bors bene van mekaar af, wat nou door gesnui is, trek jy nou oop, met so'n speciale apparaat en dan is daar na die perikardium wat hierdie man het knip en dan sien die mens hierdie prachtige mooi hart wat so klop nou hoekom klop mense hart wat laat hom nou eindelijk klop en dit is belangrik om hierdie grafiek ook te verstaan hierdie PQRST grafiek is die mense hart klop van self. Het is nie jou sene wees wat werk hier vanuit jou brein of van waar ook al nie jou hart kan op zich klop dat Het ontwikkelt sy eie elektrische impulse. En vanwaar dit hier die elektrische impulse ontwikkel, en ek gaan ook nie in daai moeilike proces met die chemische bestaanhele wat daar werk nie, jy hoe sê die heel eerste plek waar dit ontwikkel word die S A node genoem die S A in N O D E in Engels node is A node is aan node daarvan uit die boeste gedeelte van die mense hart jy weet ons, ons het die boeste, boeste, boeste kant en die onderste kant wat dan ook weer in die helftes gedeel is so dat die mens vier kwarte het. Die boeste twee kwarte word nou die atriums genoem en die onderste twee kamers dan word die ventrikels genoem. En daar die atriums, die boeste gedeeld is, daar is die S aan node. Wat hier die impulse, hier die 72 impulse, wat dwars dier die hart nou gestuur moet word om saam te trek, so die bloed nou overredig recht verspruikend word van die boeste kamers, naar die onderste kamers, en van die onderste kamers, nou naar die longe en naar die rest van die, van die lichaam toe. So ek wil dit nou nie te ingewikkeld maak, nie wil jy minuut hee, maar kyk, nou wat ek sê, waar die impelse begin, die impelse wat ontwikkel word, dier die hart self, by hierdie SA node, so dra daar die impelse daar opgewek is en die hart nou saamtrek, dan is het die boeste kamers wat saamtrek en dit is dan wat bekendstaan op daar die grafiek as die P-kurve, die P-kurve is daar die boeste gedeelte namelijk jou atriums wat dan saamtrek en dan hartloop daar die impels verskrikkelijk vinnig na die volgende gedeelte waar dit opgevang word amper soos in een kracht versterker, nie? net soos wat ons nou hier in een dorp kracht word gestuur van een centrum na ander centrum en in die tussentijd moet dit versterk word, daar die impuls, daar die kracht van die elektriciteit moet weer versterk word, so, amper ampere substasie nie, En dis wat gebeur ook hier by ons in die hart, en gaan dit nou die, van die SA-node, gaan dit nou naar die AV-node toe. En ek wil nou nie vir die name van al die, die afkorting scheen nie, want het gaan nou nie sin maak nie, te veel inlichting wat een mens dan nou die mekaar maak, dat jy nie mooi koncentreer nie. So van die SA-node, gaan dit dan van die D naar die AV-node, en dan het die atreums nou saamgetrek, en van die afviennode is het word het blitsvindig afgestuur na die punt van jou hart toe door die bondel wat hulle nam, noem die bondel afhies die bondel van huis wat dit ontdek het en dan is daar die saamtrekking dan nou weer van die ventrikels van onderaf wat nou sametrek, so dit nou weer saamtrek so dit nou reelmatig kan gebeur, dis hier die lip-dip geluid wat jy hoor, hier is die boeste gedeelte, kamers wat saamtrek, saam en dan die onderste kamers wat saamtrek, so die bloed egalig kan vloe, eerstens door jou hart, en dan door die slagare. Nou daar die vinnige, blitsvinnige beweging en Die samentrekking, die vindige samentrekking dan van die onderste hartkamers Dit is waar ons die QRS gedeelte het Wat hulle noem die QRS complex of die QRS gedeelte En net daarna, nadat die hart nou saamgetrek het, dan ontspannen ons nou weer Dan het ons die laatste segment van daar die golf Wat dan die T-golf is So daar is baie informatie wat die mens daaruit kan aflei afhangende hoe dit nou verskil van een perfecte golf na die golf wat jou hart dan nou vir ons gee met al hierdie diktrodes wat hier nou op iemand gesit het en daar die golf hier nou gemeet kry so dit is dan hierdie golf van jou pomp, jou hart wat die bloed nou dier jou aarde moet pomp so ek, ek hoop jy verstaan en geniet dit dat jy nou ietsie weet van daar die golwe wat dier jou hart beweeg en wat jou hart dan normaal laat functioneer en as hier die golf nou so precies lyk soos wat een mens dat voorgeschied stel krij in handboeken dat het een sinus ritme is nou ja dan is alles 100% met jou hart, dan is het wel met jou hart en terwijl jy soeby die daar oor nadink, luister ons weer hier na nog een snit van Back to Basics wat vir ons vraag, gloeie nog? He says, I skakel by net Radio SA en ons sê ook goeie naand aan ons FM stereo luisteraars en dan uit die aard van die zaak net Radio SA sê gereelde luisteraars hierby oordenking ons oordink Godse woord en ons praat bykie oor golwe, skillende golwe soos byvoorbeeld die golwe van een mens hart Nou ek is seker, iemand het ook al een EKG van jou geneem, een elektrocardiogram, waar jy nou die elektrode so aan jou handen, of sê nou maar by jou polse en by jou enkels, dit word het aangesit, en daar word so een bykie van een gel aangesmeer, dat die oppervlak tussen die vel en die elektrode nou nie, Uh, het veel probleeme veroorzaak om daar die golfies opgetel te kry, nie? en dan ook hier in jou boorstkas, vooral in die linkerkant van jou boorst word, daar die elektrode is dan geplaas, en kry die mens dan een prachtige mooi brengie van die golwe van jou hart. Maar boem behalwe daar die golwe het mens ook breingolwe, mens het brein, En het is interessant, mense, dat uh, so dier die jare jyn het mense die mekaar geraak met die mense hart en jou brein. Dit is een snaakse verskynsel, rechtige, baie, baie snaakse verskynsel, dat mense van oordeel is, dat wanneer die bybel van jou hart praat, het mense gedink, dat die bybel van hier die pomp, praat wat in jou boorskas is maar dit is net nie so nie en ek het nou vir jou mooi beskryf wat daar in jou hart aangaan en in hierdie pomp in jou boorskas, al wat die funksie van die hart is, is net om jou bloed in jou lichaam te circuleer en so kom jou hart klop is om die bloed te pomp, waars dier jou lichaam maar soos wat ek sê, ons het ook dan jou brein, dit noem die bybel jou hart, jy gedagtes van jou hart, want in een mens een pomp kan daar nooit enige gedagtes wees nie, dit is net nie moendlik nie, daar is ook nie emotie nie, al die dinge, le in jou brein, in jou mens, jou brein daar is hierdie dinge wat ons noem jou wil en jou emotie en jou intellect is alles in jou brein gepositioneer en jou gedagtes kom ook van herens anders as uit jou brein nie maar die wense brein het ook golwe En mens moet seker maar een bietje ook kennis neem daarvan dat net soos wat mens een EKG nou kan neem om die hart, jou pomps maar die bloedpompse golwe te meet en te kyk of alles recht is. So kan een mens ook dan die golwe van een mens, een brain kan mens ook monitor op die selwe manier dier elektrodes op verskridende plekke nou op jou kop vervel te plaas, nee. as jy dus na die bruin golwe wil kyk, dan moet jy die elektrodes na by jou brein sitte, en dit kan nog net op ander plek wees op jou kop nie, <laughs> en moet nou maar dan, uh, moet jy bykie van die haare soms daar nou skeer, so dat die goed in die afval is, maar net soos by jou mense bors, by die mans wat nou bors haare het, is dit dan maar moeiliker om daar die elektrodes op die veld te kry en moet men soms maar met een skeermes bykie van die haare daar wegsny of wegskeer om die elektrodes nou vast te plak. Nou wanneer jy dit nou doen met jou brein, dan moet jy dit nou uit die aard van die saak om ons hier die elektrodes op jou kop kry. En dit is nou nie een EKG nie, maar dit is een EEG. Een elektro en kefalogram, dit is nou van jou brein, van jou kop af, waar hierdie verskillende golwe dan gemeet kan word. En dan ons het golwe wat daar genoem word, ons het nou nou gepraat van die hart, sy so golwe wat die PQRST golwe is en ons brein het ons nou weer gamma of gamma, gamma's golwe en beta golwe, alfa golwe, theta golwe en ook delta golwe. En ek soos hier bekie daar oor praat, oor daar die golwe van uit ons brein mensie. Namelijk wat ek nou net vir jou gesê het wat bekendstaan is die gamma en die beta en die alpha en die theta en delta golwe dit is alles letters van die, die Griekse alfabet wat daar in name het en kom ons begin dan sommer weg te val met hier die golwe van jou brein as ons begin met die heel eerste wat ons hier noem die gamma golwe, amperse ek die gamma golwe, wanne dit gemeet word en gesien word, wat vanuit jou brein dan so gemeet word, en daar die petrooinkie as dan gamma beskryf kan word, dan beteken dit dat so een persoon verskrikkelijk hypersensitief is, hyperaktief is mense wat hyper hyperaktief is, jy hy ken ons nou hyperaktiviteit by kinders, dan is dit daar die bepaalde soort van brein golwe, wat dan dominant is, gamma golwe, en die frekwensie dan van daar die gamma golwe is verskrikkelijk hoog, is verskrikkelijk vinnig, die golwe, daar die, Gamma golwe dan van die brein Die brein stuur dan nou hier die Verskrikkelike hoe Frequentie golwe Uit as jy dan in staat is Van gamma Nou sommige geleerdes is van die Opinie dat Daar die gamma golwe help jou Om feite makkeliker Te onthou Vir jou Kort termijn geheer en dan probeer hulle allerhande soorte van dinge om iemand iemandse brein in de harde staat te kry, voordat hy dalksene maar wiskunde moet doen of iets ingewikkeld soos dit, so die brein in de harde staat van gamma golwe is wat dan uitgestuur word. Dit wat na dit kom wat bykie stadiger, ons begin van die vinnigste golwe tot by die stadigste golwe na hoer. Hoge frekwensie tot by die laagste frekwensie. So die volgende van hierdie golwe van ons brein is dan die beta golwe, beta golwe. Dit is die golwe wat eindelijk die meeste van die tyd by ons tegenwoordig is. Die wakkerskrik in die morgen en jy begin bewisraak van al die goed rondom jou, en jy besef dat die wekker het afgegaan, en jy moet al jou goeikies doen, wat jy nou vir moet doen, as jy ag hier op kantoor moet wees, al die dinge wat gedoen moet word, en jy dink daarover, en jy begin hier goed doen, dan is een mens, sy brein in daar die staat, van beta-golwe, beta-golwe, Nee, dit is die meest algemeene staat of stand of staat van, van die brein, is wanneer daar die bepaalde golwe daar nou dominant is in jou brein. Dan beweeg ons na een volgende fase wat nog stadiger is, want ons het begin by die baie vinnige gamma en dan toe by die petagolwe wat nou die algemene golfe is, na nou nog stadiger, en dit is alfa golfe. Nou, wanneer jy op donderdag aand inskakel, wanneer ons bezig is met bybelse meditatie, dan vraag jy gewoon ek om so paar minute voor die tyd, so minstens 5 minute voor die tyd rustig te wees, en rustig te sit of dan te le beter om te le is om te sit en dan te ontspan en sal ek jou dus vraag om nou bijvoorbeeld na my stem te luister en rustig te wees en te ontspan en van jou voete af en dan begin ek nou van jou voetsole af jou te help door die hele proces om te ontspan En dan tegen die tyd het ons nou bewege tot hierby jou bors area En uit jou vraag om bykie diep asem te haal en uit te blaas En bykie te dink oor hierdie hele proces van asemhaling En dan te sien in jou denken en jou gedagtes hoe Die jou asem aantrek en dan uitblaas, stadig uitblaas, dan begin 'n mens te ontspan. En jou asemhaling boer dan stadiger te wees en omdat jou sta, jou asemhaling stadiger sal jou spoed van jou hart, jou hartspoed ook bietjie begin om te verminder en dit is dan wanneer jou brein in een alfagolve ritme in beweeg. alfagolve, want dit is dan nou die begin van om te mediteer, en jou hele lichaam probeer om dit te ontspan, en jou skouers te ontspan en daar in daar die proces sê dan ook vir jou, dan sal jy ook voel, as ek vir jy sê, laat jou skouwers bykie sak, en sal jy voel, jou, jou skouwers was evens opgetrek, want dis die eerste tekens van spanning wat by een mens teenwoordig is, en teen daar die tyd, behoort jy dis al in, een alfagolf, fase te wees vir die begin dan om te kan mediteer, die begin van meditasie. En terwyl jy so bykie dink daar oor, dink so bykie oor daar die staat en hier die golwe waar ons begin het by gamma en oor beweeg het, na die beta en nou by alfa en die laaste twee gerins nou nou hanteer die tetagolve en dan delta golve, luister ons bykie weer na snit hier van back to basics want ons is nou hier so back to basics no sat one that nou satan kies nou vir Jesus in die week week nou satan nou ons praat 'n bietjie oor die golwe dat ons het begin daar met jou hart ritme en die golwe wat daar uit beweeg en nou met jou brein en begin ons begin het begin met die vinniger kort hoëfrekwensie golwe namelijk die gamma-golve wat oorbeweeg het na die beta-golve wat die gewone staat van die brein is en dan alpha-golve, die begin van meditatie en dan tete-golve en nou wanneer jy op een donderdagavond, dan my luister dan tegen die tyd dat ek begin om hier met jou gedeelte te werk en vraag dat alles daar ontspan, jou oog ontspan, jou kakebeen ontspan en ek vraag dat jy na my stemse luister en alles sal vergeet rondom jou, dan behoort jy tegen daardie stadium as jy nou mooi rustig al gedisciplineerd is, behoort jy in een teta golf in te beweeg, wat dan een dieper staat van meditatie is as dit waar mens nou mee begin. En mense mikpunt is natuurlijk die delta golfe, maar nie die theta, stadium is dit dan nou dieper meditasie waarin jy nou al heel duidelik ontspann is en alles ontspann is en jy jou brein ook leeggemaak het van al hierdie klomp goed wat jy die hele dag mee bezig was en dit vergeet en net dood gewoon op my stem koncentreer en dan veel vraag om aan God te dink en die dinge te bedink wat daar bo is, nie met hierdie goed wat hier op die aarde is en die tydelike dinge nie, maar die eeuwigheid en een beskryving te geef van God, soos wat God omself aan ons openbaar in die skrif, waar hy op sy troon, as God die Vader sit en langsom aan sy rechterhand, Jezus Christus, wat daar na jou sit en kyk as jou advokaat en daar intree om jou te beskerm en die rustigheid wat nou uit straal van alle mag is aan om oor gegeen, en dan is een mens op pad na een volgende staat, namelijk die van Delta Golwe wat nou die diepste staat van meditatie is, nou sommige mense wat baie goed daarin onderlee is, en wat het gereeld doen, gereeld mediteer, soos die monneke daar in Tibet, hulle is sommer binnen secondes in daar die Delta Golf Stadium, maar dit gaan alles maar net oor disipline, absolute disipline, en dan sê besef hoe ongedisciplineerd ons nou eindelijk is, en ons denken, en ons denkprocese, en hoekom ons seneweeachtig is, en hoekom ons hartanvallen krij, en al die soort van goed, en dis waar ons beweeg, is die vrede van God, het alle verstand te bowe gaan, het alle verstand te boven gaan, so dat jou verstand nie meer in beheer is met God, in beheer is, en daarmee gaan ek jy nou groet hiervan uit, Airene, Pretoria, Zuid-Afrika, tot morgen, D.V. is daar, morgen is, D.V., morgen, D.V., sondag om 10 uur, ons Erediens 10 eer Suid-Afrikaanse tyd nou ek jou dan vir die Erediens en tot dan groet ek jou en mag die vrede van die Heere wat alle verstand te boven gaan, saam met jou wees ook in hierdie aand wanneer jy gaan slaap en rustig Voor slaap, rustig met die Heere ook daarom, gezels en communikeer. Shalom.